Na ja, das sagte ich doch gerade. Nein, du hast wieder meine rostige Rasselkette verschwiegen. Nun gut, entschuldige bitte, aber jetzt schweig still und lass mich weiterreden. Wo war ich denn stehen geblieben? Ach, richtig. Einziges für Schloss b u r g e c k behördlich zugelassenes Gespenst. So steht es für alle Ewigkeit ganz oben in der hölzernen Fledermausturmkammertür. Eingebrannt. Hier hause ich in meiner alten, vermoderten Holztruhe. Verpflegst kannst du nicht ruhig sein. Man kann doch mal sagen, dass man in einer alten, vermoderten Holztruhe. Also, dort oben in der Turmkammer haust Huibu. Seitdem vor rund 400 Jahren irgendjemand an einem Freitag, dem 13. um Mitternacht, den fröhlichen und fidelen Ritter Balduin in das Schlossgespenst Huibu. Hat. So eine verwünschte Geschichte. Ja, genau so begann die ganze Geschichte. Doch dann hatte Seine Majestät, König Julius der 111. Schloss b u r g e c k geerbt.、Mhm. Anfangs waren sich der König und das Gespenst arg in die Haare geraten, aber bei manchem nächtlichen Geistermahl mit Braten, Kuchen und Wein waren die beiden bald dicke Freunde geworden.、Hm? Und als Freunde. Hatten sie zusammen vielerlei Spukereien erlebt. Bis Huibu seinen verwünschten Schatz gefunden und der König die bildschöne Prinzessin Konstantia geheiratet hatte. Allerdings war das Gespenst bei all den Abenteuern auch mächtig vom Pech verfolgt gewesen. Ja, ja. Und auch diese Spukerei fing für den Geist von b u r g e c k gar nicht gut an. Denn als der König einmal mit der Königin verreist war und das Gespenst schon nicht mehr wusste, wie lange es vor Langeweile in seiner vermoderten Holztruhe geruht hatte, wurde es eines düsteren Morgens durch lautes Rattern und Hämmern aus dem Schloss geweckt. Aufs höchste verärgert über die Störung, Kletterte Huibu aus der Truhe und stolperte gähnend zum Turmkammerfenster. Dort rückte er seinen abschraubbaren Kopf zurecht und schaute verdutzt hinunter auf den Schlosshof, um abermals an seinem Kopf zu rucken und erneut hinunterzublicken auf das schreckliche Geschehen und den alten Schlosskastellan, der über den Hof rief: So ist's ausgezeichnet! Die Rolltreppe rollt bereits! Auch die Drehtür dreht sich und der Fahrstuhl fährt ebenfalls. Hernach werden die Kamine zugemauert und die Zentralheizung eingebaut. Beeilt euch! Wenn Ihre Majestäten, der König und die Königin heimkehren, muss alles fertig sein! Vermaledeit, das geht doch nicht! In einem zugeschütteten Verlies und zugemauerten Kamin kann ich doch nicht mehr rumoren, poltern, schluchzen, heulen und überhaupt nicht mehr spuken! Und was wäre denn ein Geist ohne Spuk? Nein, nein, da habe ich auch noch ein Wörtchen mitzugeistern. Schon heute Nacht, oder besser, nein, besser, jetzt gleich am Tage, rüste ich mich mit der Rüstung des Ritters ohne Furcht und Tadel. Dann nehme ich meinen Morgenstern mit den vielen Pikern, den ich damals dem dickfälligen Schlosshauptmann unter das Sitzkissen geschoben habe, und dann, dann werde ich ja, ja, ja, ja, ja, ja. Unter heftigem Schnauben und Prusten stieg das Gespenst in seine eiserne Rüstung, stülpte sich obendrein den verbeulten Helm über den Kopf, schnappte den Morgenstern und stapfte unsichtbar aus der Turmkammer. Ah, ah, so eine eiserne Rüstung, was、so、b i u j t noch d e n Als Huibu jedoch die vielen quietschenden Stufen der Fledermausturmtreppe hinuntersteigen wollte, versperrte ihm ein riesiges Pappschild den Abstieg. Achtung, gesperrt! Bitte benutzen Sie den neuen Fahrstuhl. Oho! Oho!、Oh, oh. Das habt ihr euch so ausgedacht, mir einfach meine Fledermausturmtreppe zu verbieten. Nichts dran! Solange ich hier herumgeistere, gehört die Treppe mit. Die Treppe ist entzweigebrochen und ich habe mir 99 Knochen verrenkt. Auf so rasche Art wollte ich eigentlich nicht herunterkommen.、Ah. Au, au, au. Naja. Hauptsache, ich bin unten und nunmehr sollen die mich erleben, wie ich mich selbst noch nie erlebt habe. Halt, halt, halt, halt, halt, halt. anhalten, anhalten! Diese lästerliche Tür dreht sich ja immerfort im Kreis herum. Halt, bitte, anhalten, habe ich gesagt. Ich habe jetzt g e r a d auch noch so an h a l t e n d Rachedürstend hatte sich das bös zugerichtete Gespenst von seinem Treppensturz wieder aufgerappelt. Um hinaus auf den Schlosshof zu schleichen. Doch kaum hatte es sich der Tür genähert, war es von ihr gefangen und wurde wie wild im Kreise herumgewirbelt. Und je wütender es mit geschwungenem Morgenstern gegen sie anrannte, desto rasender wurde die sausende Drehtür-Karussellfahrt, bis das erschöpfte Gespenst mit lautem Scheppern hinaus auf den Schlosshof geschleudert wurde. <Sie> p a p a p a Gleich darauf hatte Huibu den Zwischenfall wieder vergessen, denn mit seinen unheimlich aufleuchtenden Augen hatte er die Bauarbeiter entdeckt, die gerade beim Frühstück saßen. Beim Anblick ihrer Wurst, Schinken und Käsebrote lief dem Gespenst das Wasser im Munde zusammen. Mit listigem Grinsen um die bleiche Nase trat es behutsam näher, wobei es wohl Acht gab, dass es、er、sich nicht durch das Klirren seiner eisernen Handschuhe verriet. Dabei hätte Hui Bu besser auf seine eisernen Schuhe achten sollen, denn just als er blitzschnell nach der nächstliegenden Frühstückstasche griff, lief plötzlich der Boden unter ihm davon, so dass er sich rücklings auf seinen Panzer setzte. Hui Bu! v e r m a l e d e i t Immer rascher ging die Fahrt eine funkelnagelneue Rolltreppe hinunter zur Schlossmauer. wo das durchgerüttelte und durchgeschüttelte Gespenst von zwei stählernen Armen gepackt und strampelnd in die Höhe gehoben wurde. Ja, nein! Äh, äh, äh, äh, loslassen, lo, loslassen, ihr Respektlosen! Ich wollte das Frühstück nur einmal betrachten, runterlassen, rücken! Runter, nein, nein, nicht in die Fahrtzone n fallen lassen, nicht in die Fahrtzone n fallen! <lacht> Hey, August! Stell doch mal den Kran und die Rolltreppe ab. Ich glaube, da hat jemand gerufen. Ach, was, Emil? Ich hab nichts gehört und nichts gesehen. Oder doch? Schau mal da aus der Farbtonne die roten Fußspuren. Die führen direkt auf den Fledermausturm zu. Vielleicht stammen die Spuren von diesem Gespenst, das hier im Schloss h e r u m s p u k e n soll. Meinst du? Und、dann ist das aber ein ziemlich dreister Geist. Er hat fast die ganze Farbe verpanscht. Von wegen. Ich bin der friedlichste Geist, den ich kenne. Nur wenn man mich in rote Farbe wirft, sehe ich rot. Hui-Bu! Hui-Bu! Hui-Bu! Krebsrot vor Zorn und Farbe war Hui-Bu wieder aus der Tonne herausgeklettert, in die ihn der Kran hatte fallen lassen, und wankte p i t s c h e p a c h Eine breite rote Spur zurücklassend zum Fledermausturm. Vor der Pforte verharrte das Gespenst kurz und drohte mit dem Morgenstern zu den Arbeitern hinüber. Allein es war wahrhaftig ein wahres Glück, d a s s sie den Unsichtbaren nicht sehen konnten, denn er sah wirklich zu kläglich aus. Von der höchsten Morgensternspitze bis hinunter zur äußersten Stiefelspitze tropfte die rote Farbe wie von einem Malpinsel. In dieser Weise begossen, schlängelte sich das Gespenst zurück durch die Drehtür, bestieg m i s s t r a u i s c h den modernen Fahrstuhl, drückte vorsichtig auf den Knopf und fuhr wie der Blitz in die Höhe. Oben angelangt begann Huibu voll Neugier, die Frühstückstasche auszupacken. Die er auf der ganzen Flucht krampfhaft in der Hand gehalten hatte. Verruchter Reinfall. Die ist ja leer. a h a ein Buch. Das ist alles nur ein, nur ein Buch. Alles über moderne Schlösser. a h a Fortan hütet euch, ihr Ruhestörer! Die Zeiten des unwissenden s c h l o s s g e i s t e s sind ein für allemal vorbei! In dieser Stunde beginnt eine neue Spukerei auf Burgeck! Huuhu! Hui Buu! Hui Buu! <lacht> Und jetzt will ich mal dieses Buch studieren. Jetzt will ich mal nachlesen, was da alles drinsteht.、Ah, das wäre doch gelacht, wenn ich da nicht etwas finden würde, was für mich s e i c h t i g i Den ganzen Tag bis tief in die Nacht hinein saß Hui Bu über das Buch gebeugt. Endlich klappte er es zu. Und verließ die Turmkammer, um mit dem Fahrstuhl wieder in die Tiefe zu sausen. Zum Äußersten entschlossen huschte das Gespenst wie ein unheilvoller Schatten durch die Drehtür, über die Lauftreppe zum Kran und machte sich überall mit ein paar Handgriffen zu schaffen, um zwischendurch immer wieder erwartungsvoll hinauf zur Fledermausturmuhr zu schielen. Und Punkt Mitternacht. Als der Zeiger mit einem letzten Ruck auf die Zwölf rückte und die Uhr mit zwölf dumpfen Schlägen die Geisterstunde ankündigte, erzitterte und erbebte das ganze Schloss unter einem so ohrenbetäubenden Getöse, dass die Bauarbeiter entsetzt aus ihrem Schlaf fuhren. Hui-woo! Hui-woo! Hui-woo! Ach! Hey, was, was, ist was ist denn? Was ist los, Emil? Die Rolltreppe rollt los und die dreht hier und der Kran dreht sich von selbst herum. Ich w e r d e verrückt aus c ist. Auch der Fahrstuhl fährt immer rauf und runter, rauf und runter. h s e h den Verstand, alles dreht und bewegt sich wie von g e i s t e r h a n d Ja, und da oben auf dem Kran, da sitzt das grinsende Gespenst. Nicht doch, dort drüben kreist es mit der Drehtür. Unsinn. Hier vorne fährt d a s f a h r t v e r s c h w i r r t in d e m Bagger. Es kommt mit allen Maschinen auf uns zu und greift nach uns.、Ah, gleich hat es uns g e p a c k t und wird uns i n Chaos machen. Aber ja, und k r e i s t es, als stürze das ganze Schloss zusammen. ja. <lacht> Was ihr könnt, kann ich schon lange und ich räche mich fürchterlich. Hui-bu, hui-bu! Mit schaurigem Hohngelächter und sämtlichen Maschinen zugleich rückte das Gespenst den Bauarbeitern auf den Pelz und beutelte und walkte sie unerbittlich durch. Bis alle seine Gegner erschöpft am Boden lagen. Triumphierend wandte Huibu ihnen den Rücken und begab sich äußerst zufrieden in seine Turmkammer. So selbstzufrieden war das Gespenst, Dass es ordentlich zusammenfuhr, als auf einmal sein Freund, der König, vor ihm stand. Ach, Julius. Julius, wie, wie, wie, Ich dachte, ihr wäret weit weg, lieber Julius. Mir scheint, wir waren viel zu lange fort. Was um alles in der Welt hast du bloß angestellt? Die Arbeiter schlottern wie Espenlaub und wollen nicht ein Stück weiter bauen. Oh, wie schade. Ich fand diese Bauerei gerade so interessant. Ach, willst du dich mit den Ärmsten wieder vertragen? Ja, freilich, freilich. Sie haben mich geärgert und ich habe sie geärgert. Und jetzt sind wir quitt. Du musst nur Acht geben, dass sie sorgfältiger arbeiten. Die Drehtür klemmt nämlich etwas und der Fahrstuhl, der Fahrstuhl Julius, ist viel zu langsam. Also, woher du das alles weißt, Huibu? Oh, oh das bisschen Technik ist doch nichts Besonderes. Ich bin eben ein Hochmodernes Gespenst. j a gut, wenn du so ein schlaues Gespenst bist, weißt du g e w i s s auch, dass wir das Schloss umgebaut haben, um demnächst die Jahrhundertfeier zu begehen. Oh, Julius, Julius, ihr wollt meine 400-jährige Verwünschung feiern? Nein, das 500-jährige Bestehen von Schloss b u r g e c k Und dazu kommen von weit her die Gäste angereist. Oh, fein, fein. Ich werde euch etwas Furchtbares vorspuken. c Genau das befürchte ich. Und deshalb wirst du diesmal auf erprobte Gespensterweise unsichtbar bleiben, Hui-Bu. Bei allem, was da spukt, ihr wollt ohne mich feiern? Oh, das hätte ich nie von dir gedacht. Ich weiche empört von hinnen, König Julius. Hui-Bu, Hui-Bu, Hui-Bu. Zutiefst beleidigt löste sich das Gespenst in ein gewaltiges Nichts auf, von dem alsbald nichts mehr übrig blieb. Wenig später war die Burg fertig umgebaut. Und die Vorbereitungen für das Jubiläumsfest begannen. Das ganze Schloss wurde vom Keller bis zum Boden gefegt und gescheuert, in der Küche wurde gebacken und gebraten, und zuletzt wurden die Festgirlanden aufgehängt und die Burgfahne gehisst. Das s c h l o s s g e s p e n s t kam während all dieser Zeit kein einziges Mal zum Vorschein, und nur das leise Tappen von Schritten und das krächzende Knarren von Türen bewies, dass Huibu, Die Vorbereitungen voller Missgunst beobachtete. Und dann war der große Tag da. Ein Wagen nach dem anderen fuhr mit den geladenen Gästen vor, und der alte Kastellan mit seiner goldgeschmückten Uniform stieß immer wieder mit dem Zeremonienstab auf den blanken Marmorfußboden, um die ankommenden, Anzukündigen. Es erscheinen der Fürst und die Fürstin Fridolin von Friedrichsheim. der gute Fridolin.、Ja. Es treten ein der Herzog von Hohenfels. Es folgen ihre Hoheiten, die Herren von Oberstdorf. Ah, oh. o b e r Und ganz ohne Dame. i e i m m e Und i t z o bitte ich um Ihre geschätzte Aufmerksamkeit. Es spricht zu Ihnen Seine Majestät König Julius der 111. s c h u h s e i e Majestät besteigt schon den. Ja. Meine hochverehrten, sehr geehrten Gäste. Im Namen meiner Gemahlin, der Königin Konstantia, Und meiner eigenen Persönlichkeit heiße ich Sie zur Jahrhundertfeier auf Schloss b u r g e c k herzlich willkommen. Heute, auf den Tag vor genau 500 Jahren, wurde unser Schloss erbaut und es hat bisher allen Stürmen und Schicksalsschlägen standgehalten. Darum seien Sie fröhlich und vergnügt, singen und tanzen Sie bis zum morgigen Morgengrauen. b r a b t Das b u r g e c wird auf diesen Schurf anhalten.、Oh. Es ist angerichtet, Eure Majestät. Oh,、mmh. fantastisch. Und, Und die Sahnetorte. Und seht doch mal hier, der b a c k e p u d d i n g、oh, köstlich. Aber wo bleibt denn der Festtagsbraten? Ja, der Festtagsbraten. Wo b l e i b r denn bloß? Kastellan, waltet eures Amtes. Es wird aufgetragen, der Festtagsbraten. Bravo! Ja, brava!、Oh, was, ist ja, was ist das? Was ist das? das, ist das? Was? Er bewegt sich! Er ist noch lebendig! Hilfe! Hilfe!、Oh! Hilfe! Majestät, irgendwer nimmt mir das Silbertablett aus der Hand. Oh, oh Gott, Gott, oh Gott! Tatsächlich!、Nein. Oh g o das geht doch nicht mit rechten Dingen! Oh du meine Güte, jetzt schwebt es quer durch den Saal zur Tür! Da! Das w e i n f a s t schwebt hinterdrein!、Nein. Schade um den schönen Wein! Oh, oh. oh die Torten gehen in die Luft! Oh Gott, ja, wie u n a n g e i e h m Oh Gott!、Oh. Dazu tut doch was! Verteidigt unser Festessen, Kastellan! Sehr wohl, Majestät. Au! Verflucht!、Oh, Verzeihung, mich hat ein Hund gebissen. Hilfe, ein h u n d h i e r Eine Bestie!、Oh. Wahrhaftig. Vor der Tür hockt ein knurrender Kettenhund mit schwarzem Zottelfell. Und scharfen Krallen und Zähnen. Und frischt eine Tote nach der anderen.、Ja. Und uns ein f e s t t a g s b r a c h Oh, j an. Oh, Jan. oh nein. nein, das geht zu weit. Ein übler Scherz, einer von den allerübelsten. Verflixt. Wo kommt plötzlich der Köter hier? Der, seht euch das, das an. Oh nein, oh nein, nicht oh. zu fassen. Nun säuft er das ganze große Weinfass aus. Jagt gefälligst diesen Höllenhund zum Teufel. Erstmal können, Majestät. Seine Augen funkeln wie glühende Kohlen. Und aus seinem Rachen fahren feurige Flammen. Hilfe! Die Bestie greift an! Schnell weg! w e r e t t e sich, wer kann! Los! Los! Los! Los! Los! Das ist kein echter Schlosshund, das ist unser verhextes Schlossgespenst. Los, zeig dich in deiner wahren Gestalt, Huibu! Huibu! <lacht> Erraten! Hier bin ich, auch wenn man mich nicht geladen hat, Julius. Doch dafür sind unsere Gäste alle fort. Sie haben fluchtartig das Schloss verlassen, Majestät. Und schuld daran bist du, Huibu! Aber das soll dir schlecht bekommen. Oh, Julius, mir ist schon so schlecht. Mir schwant, mir schwant, ich bekomme Bauchweh. Das kommt davon, wenn man den Rachen i c h t voll genug kriegen kann, wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf. Das haben Sie als Kastellan vortrefflich bemerkt. Am liebsten würde ich unseren Schlossgeist zum Kuckuck wünschen, aber bedauerlicherweise ist er bereits verwünscht. Deshalb wird er sich sofort in seine Holztruhe legen und wir werden meinen Leibarzt alarmieren. Oh. ああ。 Schlich Huibu davon, um sich mit grimmigen Leibschmerzen in seine alte, vermoderte, enge, düstere Holztruhe zu legen und so lange vor sich hin zu wimmern, bis seine Majestät mit dem königlichen Leibarzt erschien. Gott, Spiritus, Majestät, da wären wir. Und、äh, wo ist der Patient? Hier. Herr Medicus.、Ja. Potspiritus, der Kranke sieht in der Tat elend aus. Wie ein Knochengerüst. So, reichen Sie mir mal die Hand, damit ich Ihren Puls fühlen kann, mein Freund. 21, 22, 23, 4. Potspiritus, ich darf nicht mehr so tief in die Flasche schauen. Wissen Sie, was ich fühle, Majestät? Gar nichts. Der Patient hat überhaupt keinen Puls und ist eiskalt. Als wäre er seit langem verstorben. Zeigen Sie mir mal Ihre Zunge. Und machen Sie A und B. Also, wenn ich nicht wüsste, dass ich träume, würde ich sagen, ich schaue in einen Totenkopf. Gespenstisch. Gespenstisch. Also, das reicht mir. Ich empfehle eine strenge Hungerkur und mich selbst. Gute Nacht, allerseits. Julius, Julius, ich glaube, mir ist bereits viel besser. Ausgezeichnet. Ich brauche nämlich dringend deine Hilfe, Huibu. Ah, ja, dann sind wir wieder Freunde.、Hm? Und du bist mir nicht mehr böse und gelobst auch, mich zur nächsten Jahrhundertfeier einzuladen. Ja, ja, ja, ja, ich gelobe es. Hör zu. Du kannst dich sicher noch an die hässliche Gräfin Etepetete r i n n e r n die du dereinst verjagt hast. Oh, ja, a h a a h a Ja, diese e t e p i t e t hat leider einen großen Bruder, der genau wie ich Julius heißt und behauptet, der rechtmäßige Besitzer von Schloss b u r g e g g zu sein. Vermaledeit.、Oh, Wenn der der Schlossherr wäre, müsste ich bestimmt wieder am Hungertuche nagen, Julius. Also, sobald der Graf auftaucht, ziehst du schnell die Burgbrücke hoch. Und dann kann er bis zum Sankt-Nimmerleinstag vor dem Tor stehen. Das, das habe ich früher auch immer so gemacht. <lacht> ja, früher ging das vielleicht. Oder, oder vielleicht kannst du ihm den Fledermausturm zeigen. Und wenn er von oben herabschaut, gebe ich ihm von hinten einen Schubs und. Nein, nein, nein, nein, Solche Sachen sind heutzutage streng verboten. Oh, oh ein Jammer. Zu meiner Ritterzeit war alles viel, viel einfacher. Na, kommt Zeit, kommt Rat. Mir wird schon rechtzeitig irgendetwas Geistreiches einfallen. Das schwöre ich dir bei meiner Geisterehre. h u i b o h u i b o Erleichtert verließ der König die Fledermausturmkammer und alsbald versank das Gespenst in tiefes Grübeln. So tief versank Huibu in Grübeln, Dass er glatt die Ankunft des ungebetenen Gastes verschlief und erst kurz vor der nächsten Mitternacht mit einem tollen Einfall erwachte. h i b u h i b u h i b u h i b u In aller Eile begann er, sich für seinen Auftritt vorzubereiten. Um den Leib einen pechschwarzen samtenen Mantel, auf dem Kopf einen breiten Schlapphut mit bunter Feder, In der Hand einen kupfernen Becher, in dem es geheimnisvoll klapperte, so begab er sich vor die Thronsaaltür, drückte sachte die Türklinke herunter und huschte immer noch unsichtbar durch einen schmalen Spalt in den Saal, wo der Graf eben dem König großspurig verkündete: Also, ab morgen bin ich. Graf Julius, der Herr auf b u r g e g g Herr Graf, vergessen, dass ich als König auch Julius heiße und wir auf b u r g e g g ein Schlossgespenst haben, das jeden Fremden verjagt. Das stört mich nicht. Ich lasse mich von niemandem, auch nicht von einem Poltergeist ins b o x h o r n jagen, wie meine Schwester Etepetete. Ich freue mich schon auf die Bekanntschaft ihres Gespenstes. Ja. <lacht> Ja, sobald ich sichtbar werde sollst du mich kennenlernen pst erschrick nicht julius ich bin's hui b u ich stehe direkt hinter dir endlich ich dachte schon du hättest verschlafen ist dir wenigstens etwas geistreiches eingefallen jawohl Ein wahrer Geistesblitz. Ich habe einen Würfelbecher mitgebracht. Damit könnt ihr um das Schloss würfeln. Das nennst du einen Geistesblitz? Ja, was ist, wenn ich verliere?、Oh, lass mich nur machen. Also, naja, also mir ist jetzt schon alles gleich, Huibu. Herr Graf, ich schlage vor, wir entscheiden unseren Schlossstreit durch ein Würfelspiel. Sehr einverstanden. Im Spiel habe ich immer Glück. Hier ist der Becher mit dem Würfel. Jeder hat drei Würfel. Ich habe eine Drei. Sie sind an der Reihe, Majestät. Zwei. Ich habe eine Vier. Ich habe auch eine Vier. So, jetzt geht's ums Ganze. Eine Sechs. Geben Sie auf, Majestät. Da hast du's. Ach, wir haben schon so gut wie verloren, Huibu. Mitnichten, Julius. Im Mogeln war ich seit jeher unübertroffen. Gib Acht, bei deinem letzten Wurf dreh e ich einfach den Würfel herum. Großartig. <lacht> Eine Sieben. Gewonnen, Julius. <lacht> Hände weg! Hier wird nicht geschummelt! <lacht> Laut aufjaulend entfloh Huibu aus dem Thronsaal, denn im selben Augenblick, als er mit seiner Geisterhand den Würfel ergriffen hatte, hatte es zwölf geschlagen. Das Gespenst war sichtbar geworden, und der Gegenspieler hatte ihm klatschend auf die Hand gedroschen. Schwer geschlagen. Floh Huibu hinaus ins gleißende Mondlicht des Schlosshofes, wo ihn der nachfolgende König gerade noch am Hofbrunnen einholen konnte. Oh, Fach, Huibu, wie konntest du nur eine Sieben herbeischummeln? Sowas gibt's doch gar nicht. Dann haben wir das Schloss verloren. Nein, nein, nein, nein, die Partie steht unentschieden 13 zu 13.、Oh, verrucht. Ich wusste ja, dass die 13 meine Unglückszahl ist. Aber keine Sorge. Ich lasse dich nicht im Stich, Julius. Morgen ist auch noch eine Nacht zum Spuken. Ich erwarte dich pünktlich hier unten am Fledermausturm. Und vergiss nicht, dir ein weißes Nachthemd anzuziehen.、Ha? Hui, buh, hui, buh. <lacht> Bei dem Gedanken an die nächste Nacht. Rieb sich Huibu vergnügt die Hände. Ja, ja. Rechtzeitig schlüpfte Huibu in sein weißes Abthemd, aus dem sein Knochengerüst greulich hervorschaute, vergaß auch nicht, seine hohlen Wangen kräftig mit Kreide einzureiben, was ihm ein besonders bleiches Aussehen gab, und schulterte für alle Fälle noch einen verbogenen Spieß. So gerüstet, Traf er am Fuß des Turmes auf den König, der ihn im Nachthemd mit einer Öllampe erwartete. Ach, du ahnst nicht, wie aufgeregt ich bin, Huibu. Hoffentlich klappt auch alles. Wenn ich daran denke, dass womöglich etwas schiefgehen könnte und dieser großspurige Julius das Schloss bekommt. Ach, was soll denn schiefgehen, Julius? Betrachte mich. Sehe ich nicht schön schaurig aus? Ich fürchte fast, ich würde vor mir selber Furcht bekommen, wenn ich mich so sehen würde. Und Julius, wie, wie gefallen dir die Bluttropfen auf meiner Brust? Oje,、okay, hast du dich verletzt? Ach was, das ist nur ein Klacks von deiner Erdbeermarmelade. Wirkt wie echt, nicht wahr? Donnerwetter, wenn unser Gespenst solchermaßen vor dem Grafen erscheint, sind wir ihn los, wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf. Unser Kastellan im Nachtgewand. Was führt Sie denn so spät hierher zum Turm? Ich bitte um Vergebung, Majestät, aber dieser Graf hat mir verkündet, er würde mir kündigen. Deshalb möchte ich mich an seiner Vertreibung beteiligen, wenn es gestattet ist. Gern, doch wir müssen uns sputen, sonst ist Mitternacht vorbei. Du meinst die Geisterstunde? Meinetwegen auch die Geisterstunde. Nur l a s s uns endlich gehen. Ach, bitte, nimm mich mit! Du, k o n s t a n t i a Ach, Julius, dieser widerliche Graf hat gesagt, mein Gemach bekomme seine Schwester Etepetete. Und darum habe ich mein Nachthett angezogen und beschlossen, euch beim Sputen zu helfen. Und wenn das nicht hilft, habe ich noch immer meinen Spieß, um unseren Widersacher zu durchbohren. Davon würde ich dringend abraten. Ja, dann, dann durchbohre ich mich eben selber vor seinem Angesicht. Dieser Anblick hat bisher noch jeden zum Schlottern gebracht. Also vorwärts! Hui, Eiligst machten sich die vier weißen Gestalten auf den Weg. Vorneweg das Gespenst mit seinem krummen Spieß, hinterher der König mit der Stallaterne und zuletzt die Königin und der Kastellan. So schlichen sie auf Zehenspitzen durch das nächtlich dunkle Schloss, geradewegs auf das erste Missgeschick zu. Au,、oh, ah, Vorsicht!、Äh? Stufe!、Oh ja! Hil Hilfe, Hilfe, Hilfe! Ich bin bereits gestolpert. Kannst du denn nicht leiser spuken? Du wächst ja das ganze Schloss auf, u i b u Wenn ich mir aber den Zeh gestoßen habe und hinken muss.、Ah! Bei allen bösen Geistern, wir können nicht weiter. Wir müssen umdrehen. Was ist los da vorne? Schaut nicht um die Ecke. Dort, dort steht etwas furchtbar Grässliches und Grausliches. Eine bleiche Knochengestalt in einem weißen Gewande. Du bist mir ein schönes Gespenst. Hast du etwa Angst? Angst nicht. Aber, aber am liebsten würde ich unsere Spukerei auf morgen verschieben. Morgen kann es schon zu spät sein. Nur Mut möchte ich bemerken. Mut? Ich habe geschworen, euch beizustehen und daran kann mich nichts auf der Welt hindern. o b a c h t ich werde dieser Gestalt meinen Kopf an den Kopf werfen.、Hm. Hui, halt ein, das ist doch ein Puh, Spiegel. Wie? Was sagst du da? Ja, du hast dich vor deinem eigenen Spiegelbild gegrault, Hui Buu. Also setz deinen Kopf wieder auf, wir sind am Ziel. Hinter dieser Tür schläft der Graf. Aber irrt ihr euch nicht? Ist das nicht die verkehrte Tür? Nein, das ist die richtige Tür. Wir haben doch alles umgebaut, wenn ich darauf hinweisen darf. Ja, mir scheint, du hast nur deinen Kopf verkehrt umraufgesetzt und siehst falsch, ui, b u Aha. Ja, ja. Die... Ja, jetzt ist er gerade. Die Tür ist zu. ich denke, ihr Gespenster könnt durchs Schlüsselloch gehen. Natürlich, das hätte ich in der Aufregung beinahe vergessen. Entschuldige, es geht sofort los. Ich mache einen Satz und schon bin ich im Schlüsselloch. Das hat uns gerade noch gefehlt. Aber das liegt allein an dir. Du bist vom vielen guten Essen zu dick geworden. Danke, danke. Bitte schimpf nicht, Julius. Ich werde es noch einmal versuchen. Allerdings müsstet ihr die Laterne hochhalten und mir helfen. Hauptsache, unser Gespenst schafft es überhaupt. Gedan, liebes Gespenst. Wenn wir den Grafen nicht verjagen, sind wir das Schloss los und du kannst auf dem Friedhof spuken. Ja, ja, ja, ja, ich weiß Bescheid. Und bin bereits wieder im Schlüsselloch verschwunden. So, jetzt, jetzt schieb mich ein bisschen. Ist so. Nein, nein, nicht so, nicht so. An, an den Beinen, an den Beinen. Ha,、ah, ha,、oh, ha.、Oh. Der König, die Königin und der Kastellan fassten also das Gespenst an den Beinen und schoben kräftig nach. Nun schaffte es, u i Bu. Als er sich jedoch auf der anderen Seite erschöpft gegen die Tür lehnte, sprang das verklemmte Schloss von allein auf und hastig traten seine Begleiter ein. Im gleichen Moment Verlöschte ein heftiger Luftzug die Lampe. Krachend flog die Tür wieder zu. Ein Schlüssel wurde dreimal herumgedreht. Und eine höhnische Stimme ertönte. Das war der Graf, Majestät. Zeter und Mordio, ich hatte doch recht. Wir sind durch die falsche Tür gegangen. Und ich. a u ich, ich sitze auf etwas spitzem, scharfen. Ah! Und wo sitzen wir alle, Huibu? Ja.、Ah. Falls mich mein Geist nicht täuscht, in der Folterkammer. Da hab e ich eins zu、so、r manchen n hineingeworfen, und keiner ist sein Leben lang lebend wieder herausgekommen. Oh weh, dann ist es aus mit uns. Ja, ja. Ach, Julius, ich könnte diesen Halunken glatt mit meinem Spieß aufspießen, wenn ich mir vorstelle, dass ich nie mehr mit dir zu Abend speisen kann. <lacht> Kein Gänsebraten und keine Klößen, keinen Pudding mit Himbeersauce und all die anderen leckeren Sachen. <lacht> Wie kalt es hier ist. Hätte ich mir bloß nicht dieses dünne Mönchshemd angezogen. Hui, buh, buh, buh. Lass doch diese verflixte Heulerei. Glaubst du, wir frieren nicht in unserer Nacht? e Nicht n so sehr wie ich. Ich friere, als würde mein letztes Geisterdaseinsstündchen schlagen. Hui, buh, u i buh, u i buh, u i buh, u i buh, u i h u hui, h u hui, h u hui, h u So schaurig und anhaltend heulte Huibu sein Leid heraus, dass sich alle entsetzt die Ohren zuhalten mussten, bis plötzlich rasselnd die Tür aufgerissen wurde und der wie Espenlaub zitternde und bibbernde Graf erschien. Um Himmels Willen, ich flehe sie an, Meister, g e b i e t Einhalt. Dies Geheul geht einem ja durch Mark und Bein. Nein, das ist nicht zum Aushalten. Meine Schwester hat mir wohl von einem Gespenst erzählt, aber von tausend Geisterstimmen hat sie nichts gesagt. Ich verzichte für immer auf das Schloss und lasse sie freiwillig aus der Speisekammer, wenn nur dieses t e i n e r w e i c h e n d e Wimmern und Winseln und Weinen aufhört. Also bitte. Was sagst du dazu, Julius? Das spitze Scharfe unter mir, das ist mein eigener Spieß. <lacht> und, und wir alle sitzen gar nicht in der Folter, sondern in der Speisekammer. Und rar. Hier, willst du auch mal probieren? Diese、ja、Mohrenköpfe oder diese、ja、Mohrenköpfe. m u m p e n v o r t f ü g i l n f o r z ü g l i c h Wenn du das gewusst hättest, hättest du bestimmt keinen Mucks getan und nur gefuttert. Stimmt's, Huibu?、Mhm, ja. Aber eine Frage. Wie hast du das bloß mit den tausend Geisterstimmen geschafft?、Hm? Oh, ganz einfach, ganz einfach, Hülus. Ich habe hier in die Heizungsrohre geheult, sodass es überall im Schloss widerhalte. Siehst du, so, so hier, so. Hui, buu! Hui, buu! Klingt schön s c h a u r i g nicht wahr? Und die Stimme schont es obendrein, weil die Rohre mein Heulen verstärken. Ja, also, ich bin tatsächlich sprachlos, liebes Gespenst. Och, das Bisschen Technik ist doch ein Kinderspiel für mich. Ich bin eben das hochmoderne Gespenst, Hui b u mit seiner rostigen Rasselkette. <lacht> <lacht> Ha ha ha. Ha ha ha.